Bine v-am regăsit! Ne bucurăm pentru o nouă ocazie în care putem să continuăm prezentările care le-am început, sub acest titlu general, lui Dumnezeu și cum se aplică ea în zilele noastre. În prezentarea trecută am văzut cum, printr-un lucru foarte banal, aș putea spune, foarte inofensiv chiar, satana reușește să înșele lumea și se facă dependenți de un sistem farmaceutic. Iasmin, bine ai regăsit. Mă bucur să văd din nou cu tine, Paul, și mă bucur că putem face aceste prelegeri încă cât mai avem liber. Sunt curios ce va fi în prezentarea aceasta. O să continuăm tot în, în direcția aceasta a înșelăciunii care predomină în ziua de astăzi. Exact. Despre ce este vorba? Uh, astăzi vom uh, avea a doua parte uh, din această mini-serie, să zic așa, înșelând întreaga lume, partea a doua. Ce rol au suplimentele? Dacă nu te-ai abonat la canalul nostru, asiguri-te că o faci chiar acum. O să primești inștiințare când se va uh, publica un alt video. Și așa pot să fie ținut la curent cu noutățile care apar pe canalul nostru. Astăzi aș vrea să vorbesc despre suplimente, să vedem ce rol au ele. Au ele un rol benefic sau mai mult de înșelăciune în această luptă pe care noi o trăim și în această lume pe care o trăim astăzi? Din nou, aduci în prezentare ceva care pare inofensiv, nu? Suplimentele suntem foarte familiarizați cu ele, sunt foarte populare chiar în ultimii ani și cred că aproape toți avem în casă ceva suplimente. Sunt curios să, să vedem care e ideea până la urmă cu aceste suplimente. Înainte să intrăm în subiect, poate ar fi bine să ne reamintim câteva idei de bază din prezentările trecute, să le reîmprospătăm în mintea noastră. Absolut. Legea lui Dumnezeu, în primul rând, așa cum am văzut în prima prezentare, Legea lui Dumnezeu implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfăptuim. Principiul legii este să luăm doar de la Dumnezeu absolut tot ce avem nevoie. Principiul ăsta este foarte important astăzi, iar oamenilor doar dăm ce am luat de la el. Iar ascultarea ascultăm doar de Dumnezeu, luând de la el legea și poruncile și ne supunem oamenilor dând ce avem de la Dumnezeu. Omul poate fi egoist pentru că are nevoi absolute care trebuie împlinite, asta este și foarte important, astăzi, și omul este egoist când își împlinește nevoie din alte surse în afară de Creator. Iar la treia prezentare a fost uh, să ne arate că sunt două puteri în lumea Hristos și satana, iar aceste două sunt în război pentru noi, iar uh, tu și eu uh, vrem să fim slujitori al Lui Dumnezeu, biruind și putem, putem fi slujitori doar, al Lui Dumnezeu doar atunci când biruim prin Iisus Hristos, păcătoasă și să reflectăm caracterul mielului. Suntem în această luptă dintre bine și rău și satana caută să ne țină cumva în într în întuneric, în minciună și credem că cuvântul lui Dumnezeu nu? o să descopere lucrările celui rău. Revenind la prezentarea din ocazia aceasta, am spus despre suplimente că sunt foarte obișnuite se transmite printr-un marketing foarte bine pus la punct ideea că sunt o necesitate. Și nu numai prin marketing, chiar de către familie. Da. Dai, chiar de decât... de mici copii așa am crescut, așa credem că avem nevoie, nu? Ideea asta este fluturată peste tot. <coughs> Sigur, când copilul e puțin, nu merge puțin bine, imediat lipsă de vitamine, nu? <laughs> Asta da. e prima... prima idee. Sunt suplimentele o necesitate pentru noi? Da, asta aș vrea să abordăm acum, să ne uităm să vedem dacă sunt sau nu o necesitate și dacă sunt eventuale probleme cu ele. În primul rând este o idee care ne se transmite că alimentele pe care noi le consumăm astăzi nu mai sunt cum au fost. Și acum în... No. Într-un anumit sens este așa, adică alimentele, în special pentru cei de la oraș, sunt uh, foarte tratate, nu mai au gustul care l-au avut. Uh, este o problemă. Sunt procesate? Da, fante, sunt procesate, în special mâncărurile uh, care le consumăm, uh, procesate, adică restaurante, mulți mâncări la restaurante. Uh, nu știi ce se folosește, dar nici nu știi cum au fost crescute acele alimente special cu ce se introduce astăzi, cu uh, acele uh, uh, spray-uri care se fac pentru coacerea lor mai rapidă sau pentru prezervarea lor, că sunt aduse de nu știu de unde din capătul lumii și ca să ajungă la noi și să fie ținute. Uh, dar, de asemenea, în creștere, chiar dacă sunt crescute în uh, solare, totuși sunt tot felul de chimicale care se introduc uh, pentru a avea o Uh, o producție mai bună, mai frumoasă, ca ochiul omului să fie atras și să cumpere. Și atunci cele naturale sunt lăsate deoparte, bătrânii noștri, cei de la țară, pur și simplu alimentele lor naturale, netratate, uh, sunt lăsate deoparte și noi cumpărăm cele frumoase. Uh, și da, aceste alimente sunt o problemă. Iar datorită acestui fapt, ni se transmite ideea că avem nevoie de suplimente. Da? A, așa cum am spus, suntem educați de mici copii că avem nevoie de suplimente a, și ăsta este un adevăr, adică așa cum ai spus, copilul cum se răcește, cum a, ai suplimentul, a, ai o ai a, minerale, a, sunt și cele a, suplimentele acelea care se pun pur și simplu în apă și... De sunt, și sunt efervescente și le copii le place și dăm vitamina, avem sucuri cu vitamine adăugate, avem bomboane cu vitamine adăugate, avem tot felul de chestii cu suplimente nutriționale. Deci este o chestie foarte uzuală care auzim în jurul nostru tot timpul. Dar ideea principală este că avem nevoie de suplimente datorită mâncării, pentru care nu mai este ce a fost odată ce omul este bolnav, odată ce el consumă suplimente, se simte mai bine. Da? Și întrebarea mea este dacă aceste suplimente uh, rezolvă cauza bolii lui uh, sau doar ameliorează efectul. Uh, și deja începem să... Pentru că lucrând cu atâția pacienți, uh, am văzut că se simțeau mai bine după suplimentele care le Prescriam. le Pur și simplu le spuneam, uite, consumă suplimentul acelor și o să-l mai bine. Și se facea mai bine. Însă întrebarea mea a fost, întotdeauna oare rezolvă cauza? Sau doar o face să se simte mai bine? Care înseamnă că doar acopere cumva simptomul. Eu am prescris uh, multe suplimente uh, pacienților, datorită uh, tocmai acestui fapt că vedeam că sunt benefice. Adică benefice din punct de vedere că nu mai văd acele, aceleași uh, Uh, simptome uh, se simțeau mai bine, se recupera mai repede uh, și atunci uh, omul, fiindcă se recuperează, apreciază ceea ce face. Și m-am bucurat de această uh, oportunitate de a datat pe om să se simte mai bine și atunci le dădeam suplimente și am investit chiar mii de euro în uh, suplimente pentru a le achiziționa pentru pacienți. Erau suplimente care erau uh, foarte bune, dar greu de găsit, greu de, uh, de ajuns la ele și atunci le aveam la mine ca să le dau pacientului. Însă întrebarea mea întotdeauna a fost și dorința mea cu pacienți este ca să rezolv uh, cauza, pentru că uh, în Biblia asta văd. Adică văd că Dumnezeu se ocupă de a rezolva cauza, nu efectele. Și atunci aceasta a fost și tendința mea, studiind Biblia în fiecare zi, Uh, încercând să-L caut pe Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu, să trăiesc lui, legile Lui, încercând să-mi să găsesc rezolvarea la problemele mele de sănătate, uh, atunci am văzut că Dumnezeu în continuu lucrează la cauză și nu la efect. Și mi s-a trezit un semnal de întrebare. Oare suplimentele, rezolvă cauza sau doar efectul? Da? Era doar, poate, starea de bine a omului, dar cauza uh, persista. Da, se poate. Hai să vedem dacă mergem un pic mai departe, să vedem ce găsim. Sunt probleme cu suplimentele alimentare? Da, a, Asta este un alt un punct în care vreau să intrăm acum, să vedem dacă sunt probleme cu ele și de ce ne ajut până la urmă. În primul rând, noi nu știm ce se introduce în ele. A, nu știm. În, trebuie pur și simplu să avem încredere în producători. Pentru că nu știm ce se introduce. Poate să se introducă orice, nu știm, dar datorită că știința a crescut atât de mult, noi nu știm ce se introduce și nu ști, știința știe ce ne face bine sau rău. Sau ce, um, ce va avea un anumit efect în viața noastră. Și atunci ei folosesc această știință. Pentru ca să inducă un anumit răspuns în om. Da? Și atunci a, a, știința mă invite ca să am încredere. Mă simt mai bine, ok, am mai multă încredere. Da? Dar ce este de fapt acolo? Acum, suplimentele sunt diferite de medicamente. Suplimentele se spun că sunt naturale. Da? Nu? Și de aceea omul are încredere pentru că este supliment. Chiar dacă cineva nu folosește medicamente, mie nu-mi plac medicamentele, nu mi-au făcut prea bine, am luat multe injecții în viață și alte lucruri, dar am ajuns să, să încerc să găsesc alte surse în afară de medicamente. Uh, nici suplimente nu am prea luat, am luat când mă simțeam rău, iar asta nu era foarte des, cel puțin, în ultima perioadă, uh, dar de multe ori, neștind ce suplimente să iau, mai bine nu am luat. Am încercat să rezolv altcuma problemă. Însă cu pacienții am învățat că am învățat ce suplimente le face bine, ce nu, uh, și atunci am început să mai folosesc și eu uneori și după aceea am zis, păi, stai uh, De fapt, ce este mie, de? Și de fapt, ce mă ajută? Și dacă acest supliment, de exemplu, hmm. ai vitamina C, am nevoie să iau suplimentul sau este această vitamină și în mâncare? Și dacă este și în mâncarea pe care o am la îndemână, de ce, iau să, de ce să iau suplimentul și nu în mâncarea? E ideea aceasta care am auzit-o, pentru că oamenii zic așa, pentru că sunt naturale, n-au cum să-ți facă rău. Hai să le luăm <laughs> nu? Exact. și merg înainte. Exact, exact de ce am pus acest punct, pentru că noi nu știm ce se introduce în ele. Asta este un lucru foarte important. Adică chiar poți să am toată încrederea în acest sistem. Deci suntem puși din nou în situația de ne încrede... În om. Orbește cumva. Exact. nu ai cum să verifici... Exact. exact Și atunci, legea cumva. lui Dumnezeu ne arată că noi trebuie să avem încredere doar în Dumnezeu, nu în om. Pentru că atunci te alimentezi din om. Și exact asta se face în farmacie. Adică ai încredere în mine... Și alimentează-te din ce îți dau eu. Dumnezeu spune, nu, ai încredere în mine și vă ce spun eu. Și atunci este un război acolo și când am înțeles place asta? am zis, ok, păi, ce se întâmplă? Da, un al doilea punct este că unele dintre suplimente chiar au o trăvări. Nu mi-a venit să cred acest lucru, până când, așa cum am spus în acest PowerPoint și mai, mai, o să mai împărtășesc, pe viitor, am fost sunat în septembrie anul trecut, 2021, de către DSP. Soția folosea suplimente, și medicul de familie, inclusiv eu, eu mi-a dat seama că ceva nu-i bine să folosești suplimente și uh, chiar să nu poți trăi fără ele. Adică ajungi dependent de ele și o să niște suplimente care îi făceau bine. Și medicul i a spus, nu mai folosi decât când îți dau eu. Dar ea nu putea fără. Și anul trecut, în septembrie, ne sună DSP-ul o sună pe ea și îi spunea, ați luat uh, suplimentul de la firma cutare, vorbim să le returnați înapoi, pentru că sunt, conțin o Și pentru mine, studiind aceste lucruri și având aceste întrebări, am rămas șocat și am zis wow, Doamne îți mulțumesc că Tu i-ai făcut să ne sune pe noi. Ca altfel nu de un astfel de, uh, de telefon. Și atunci am început să cercetez suplimentele și am văzut că au, unele dintre ele, chiar o treburi. Și acele o în cantități infime, sunt ceea ce induc o reacții reacție în organism care te face să te simți bine. Și acele suplimente, pentru vitamina mea, erau uh, singure care induceau uh, efectul dorit de a te simți bine. Dar, de fapt, ce era, ceea ce, ce o făcea să se simte bine este chiar o travă care o făcea dependentă de acel supliment și nici un alt supliment nu o făcea, așa că ea a cumpărat mai multe. În perioada aceea, că înainte să ne sune de zp ea a cumpărat mai multe din acel supliment, mai multe cutii și ca să aibă o perioadă mai îndelungată. Și apoi a trebuit să le returneze pe toate. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce de asta la ceea de bine era ce nu trebuia sau ce nu ne așteptam că era în supliment. Adică nu era natural. A, cine s-ar fi gândit să se găsește o trebuie, nu? În ceva natural. naturale. Exact. Și asta e chiar foarte fain că cei de la DSP au, au exact. spus lucrul acesta. Nu? Exact. Dar acum asta să nu însemne că sunt în toate. Exact. Sigur. A, sperăm însă nu știm care sunt și care nu sunt. Rămâne doar să ai încredere. Că ar fi de bună credință cei care le plăcă, Absolut, nu? Absolut. Dacă vreau, pot să am încredere. Un al, doilea, un al treilea punct este că nu rezolvă cauza bolilor. Odată ce știi care este cauza bolilor, ele nu au cum să rezolve cauza bolilor. Sau este cauza lipsa acestor suplimente. Atunci ar fi o cauză. Însă o să abordăm pe timpul acestei prezentări ca să vedem dacă chiar poate, poate, suplimentul nutrițional să fie o cauză. Adică Poate aceasta să mă duc la boală. În punctul al patrulea, deja l-am abordat, aceste suplimente duc la dependență față de sistemul farmaceutic. Deci deja am abordat punctul acesta că, pur și simplu, face pe om dependent tot de sistemul farmaceutic, despre care am, am vorbit deja și am văzut că este o șelăciune. Prin însuși faptul că mă face să mă încred în acest sistem, este o problemă. Da? Și când am văzut uh, acest lucru, am zis ok, hai să, puțin, să studiez un pic mai mult și să văd dacă chiar am nevoie de suplimente. Da? Și până uh, doar în aceste patru puncte deja văd o problemă mare și văd că suplimentele uh, a început să mi se clatine uh, încrederea mea în folosul și nevoia lor și am început să încetez să mai comand. Și am vrut să văd oare este o altă soluție? Este un alt adevăr, în afară de aceasta? Întrebarea mea a fost dacă oare chiar nu putem trăi fără suplimente? Dacă nu poți trăi fără ele, fără suplimente, sunt chiar abonat la, la niște instituții științifice cu tot felul de oameni de știință care produc și suplimente printre cele mai bune din lume, și au și o grămadă de articole științifice în care dovedesc nevoia suplimentului. Însă, oare chiar nu pot trăi fără el? Este întrebarea. Dacă nu pot trăi fără el, înseamnă că Dumnezeu m-a făcut dependent și m-a creat dependent de o farmacie. Însă nu văd asta în cuvântul lui. Da? Și acest lucru pentru mine este foarte important. Pentru că înseamnă că pot trăi fără el. A doua întrebare, care cumva merge mână-mână cu prima, oare Dumnezeu chiar nu ne-a dat tot ce avem nevoie în natură? În alte cuvinte, am nevoie de cineva să extrag din mâncare uh, ceva concentrat care să dea într-o pastilă? Sau este îndeajun să mănânc mâncarea aceea și să am acel nutrient de care eu am nevoie? Da? Adică Dumnezeu în mâncarea pe care ne-a dat-o, chiar citeam astăzi din Geneza, în care Dumnezeu, înainte de a-L crea pe om, i-a creat mediul în care să trăiască. Și chiar dacă acestea au fost degenerate, și, da, problemă cu cei care stau la oraș, de aceea Dumnezeu ne-a ne făcut să trăim la țară, așa l-a, la pus pe Adam și Eva, să-și cultive mâncarea lor, Însuși, acel exercițiu este spre binele lor și sănătatea lor. Face parte din legile sănătății. Dar nu este o mâncare procesată care să, așa cum a fost cusarea, sarea, elimini sarea și îl îmbolnăvești pe om. Acum, strici mâncarea și îl îmbolnăvești pe om. Și atunci îl faci pe om dependent tot de un sistem farmaceutic. Este aceeași problemă. Da? Și atunci omul e foarte important ca noi să ajungem să depindem de Dumnezeu prin ceea ce cultivăm. Altfel ne îmbolnăvim singuri. Și altfel, da, ajung dependent de un sistem farmaceutic, chiar dacă este un farmaceutic naturist, cum i se spune. Da, e foarte important ce ai menționat, că Dumnezeu, înainte să lucreze pe om, i-a creat un mediu foarte potrivit și nu vă simt că el că ar fi niște copaci cu capsule de vitamine sau ceva concentrat, nu? Dar le-a lăsat o diversitate de, de fructe, de legume și acolo găseau ceea ce aveau nevoie pentru corpul lor. Absolut, absolut. Da, aici, a, a, pentru noi presupune să ne încredem în Dumnezeu. Absolut, absolut. Și trebuie să vedem cauzele. Și atunci, dacă Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce avem nevoie, oare trebuie chiar să depindem de farmacie? Fie ea naturistă? Adică chiar trebuie să iau aceste suplemente? Chiar sunt dependent de ele? Sau pot să depind de Dumnezeu întru totul? Pentru toate nevoile mele. Da? Și conform cuvântului nu am nevoie de farmacie. Dacă însă dacă împlinim cerințele și felul în care Dumnezeu ne-a creat. Dacă nu, dacă ai, cum am zis, dacă mâncarea este stricată sau sarea din alimentație, atunci vei fi dependent de un sistem farmaceutic, fie naturist, fie cel alupat medicamente Exact. Mă gândeam că a întâlnit așa și o comoditate în viața noastră și în loc să luăm urzica de pe câmp, nu mergem tot la farmacie să cumpărăm ceai de urzică. <laughs> Na, sau, zic, pastile. Exact. Adică renunțăm la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit natural și era de mâna noastră, dar vrem să fim dependenți de, de farmacie. Da. Și pentru mine a fost foarte interesant că cu pacienții cu cancer un remediu foarte bun sau un supliment foarte bun natural este broccoli Și a fost foarte interesant să văd pacienții cu cancer care folosesc pastile suplimente cu brocoli. Pur și simplu, broccoli măcinat în pastil. Și am zis, wow, ce interesant! <laughs> adică <laughs> am ajuns dependent și chiar de brocoli de farmacie. Uh, ceva nu are sens, nu are logică, ceva nu merge bine. Adică, de ce să plătesc farmacia? O sumă enormă uh, se ajunge la peste 100 de lei, la o, o uh, cutiuță de... Uh, de supliment din acesta de brocoli, când pot să iau de la omul de la țară uh, brocoli natural și să-l consum. Da? Ceva nu e, nu e clar, ceva nu e bine. Deci, pur și simplu, deci nu merg lucrurile nici din punct de vedere financiar aici, nici din punct de vedere al sănătății, uh, toate este pe dos. Da? O să ajungem, cred că, în curând, să luăm toate mâncarea noastră doar în pastile, dacă <laughs> mergem în continuare pe la da, e, e doar comoditatea, cred că. Care... Da, și poate mai mult decât comoditatea este, este o, o gândire care ni s-a transmis. Trebuie să fii dependent de aceasta. Adică nu luat de la omul de la țară, că l-au pus mâinile murdare, nu știu ce, de parcă din farmacie, de la oameni de știință, au lucrat mai curat. Adică de unde au luat până la urmă alea? Uh, și atunci noi avem încredere în om, dar în anumiți oameni. Și ni se transmite că știința știe ce face și trebuie să avem încredere în știință și să nu avem încredere în lucrurile naturale, ceea ce oamenii așa au trăit până acum și au crescut tot ce aveau nevoie la ei în grădin. Ultima întrebare pe care o aveam aici, ce vom face în timpul când nu vom putea vinde și cumpăra? În Apocalipsa 13 ni se transmite foarte clar că acest timp vine. Iar văzând ce se întâmplă acum în Canada, a, săptămâna trecută, luni, s-a dat a, această lege marțială a, și este o problemă foarte mare. Frații mei fiind acolo, eu fiind cetățean canadian, vedem cum se apropie și această lege se poate da peste tot în lume, fără niciun motiv. Și vedem cum se apropie acel timp în care nu vom putea vinde și cumpăra decât dacă facem ce ni se spune. Și atunci, dacă eu sunt dependent de suplimente, cum o să mai trăiesc, dacă nu pot trăi fără ele? Și aceasta este o problemă mare. Și atunci am zis, ok, înseamnă că trebuie să găsesc alte alternative. sperăm ca această prezentare să ajute pe cei care urmăresc să înțeleagă că a venit timpul să ne desprindem de aceste sisteme de farmacie și alte lucruri de felul acesta, și să învățăm să ne bazăm pe Dumnezeu, să ne încredem în El și să luăm de la El ceea ce Absolut. e necesar pentru noi. Și din ce ne-a dat El să luăm, nu? Să ne alimentăm. Amin. Vreau să îți spun o întrebare care are legătură cu ceva destul de controversat și foarte des adus în discuție, și anume vitamina B12. O întreagă poveste și dezbatere și discuții și contradicții. Ce facem cu această vitamină? Da, este... Foarte bună întrebare, pentru că s-au scris nenumărate cărți, uh, publicații și uh, foarte mulți recomand această vitamină. Uh, dar hai să vedem ce facem cu ea. În primul rând uh, vreau să spun că uh, în lucrul meu cu pacienții am găsit la început uh, că aproximativ 80% din pacienți aveau nevoie de vitamina b 12 uh, Și chiar unul dintre profesorii mei din uh, New York a, chiar a descoperit cum să testez pe om fără testele de sânge și să găsesc dacă neurologic are nevoie de vitamina B12. Adică chiar dacă nu fac a, testul să văd dacă omul sistemului nervos are nevoie. Pentru că unii au nevoie de mai multă, vitamina B12 alții mai puține. Iar neurologic se vede dacă este o, o lipsă sau nu. A, și putem să-mi dau seama doar după testul acesta dacă omul are nevoie pentru că unii sunt mai stresați, sunt ce au nevoie de mai multă vitamina B12 sau au diferite probleme în organism și atunci nivelul de nevoie este diferit. Iar datorită acestui lucru am achiziționat foarte multă vitamina B12 pentru că vedeam că cei mai mulți dintre pacienții au nevoie și le prescriam. Și unul dintre ei a zis, Și am zis, ok, hai că fac roz de și am avut, la de mâna oricui, oricăruia dorea să, să ia. Dar mulți dintre ei deja luau B12. Și atunci uh, și se poate ajunge la probleme foarte mari, lipsă de, de vitamina B12. Deci uh, poți să ajungi în demență, poți să ajungi în tot felul de boli. În timp însă am văzut că există și o diferență între uh, vitaminele B12, cobalamin și metilcobalamin. Metilcobalamin este forma formă naturală, însă ni se spune că nu se asimilează așa de bine. S-auză anumite probleme. Acum sunt patru forme de, de vitamina B12, două dintre ele comercializate. Ceanul cobalamin și metil cobalamin. Acum, ceanul cobalamin este bazat pe o travă. Este ceanura, o travă, de care se prinde vitamina B12, cobalaminul, și așa este asimilat de către organism și poate fi transformat sau a metabolizat în oricare dintre cele trei alte forme, metil cobalamin sau celelalte două, metilcobalamin care sunt numele. Și testând cele două pe pacienți, am văzut că, într-adevăr, cianocobalamin face probleme. Și atunci am uh, spus pacienților de, de uh, metilcobalamin, forma de B12, și aceasta o prescriam și o de pacienților. Forma naturală. Forma naturală. Aceea uh, care se suge. Pe ea, cianocobalamin trebuie să o înghiți de obicei. Și asta am prescris pacienților și vedeam rezultate foarte bune la pacienți. În studiul care l-am făcut însă, am văzut că organismul nostru, în organismul nostru se produce vitamina B12. Aceasta este datorită unor bacterii care produc vitamina B12 în gură, cavitatea bucală și în intestine, special în două Însă, din toate studiile care s-au făcut, unii spun că nu se asimilează chiar dacă se produce acolo sau nu este de ajuns. Întrebarea mea a fost de ce organismul nostru nu absorbe ceea ce produc aceste bacterii. Așa este o întrebare logică. Adică, dacă în noi cine se produce această vitamină datorită acestor bacterii și noi nu absorbim și trebuie să o iau ca supliment, înseamnă că este o problemă la mine în mine, și nu neapărat să am nevoie de o vitamina B12 în Și această întrebare m-a pus să cercetez mai mult și să văd pe paciența, având această posibilitate să, să testez neurologic, să văd cum reacționează pacientul, dacă mai are nevoie sau a, care ar putea să fie cauza a, a, a, lipsei de metabolizare a vitaminei B12, am început să studiez. Și aveam deja multe suplimente a, la mine, care puteam să testez pe pacient și să văd cum reacționează pe perioade de timp și așa mai departe. Și așa a început uh, acest studiu. În primul rând am văzut că și din studii vedem că ceva afectează absorbirea uh, de B12 din cavitatea bucală. Și atunci am văzut că una dintre uh, lucruri este pasta de dinți. Așa cum am uh, prezentat și-a trecută cu sarea, Pasta de dinți folosește florul a, și altele, alte otrăvuri, care pur și simplu a, distrug bacteriile a, din cavitatea bucală, și asta afectează unul dintre lucrurile care afectează metabolizarea de vitamina B12. De aceea sunt unii care se spală pe dinți dimineața și seara, unii se spală pe dinți dimineața, cum se trezesc de drum cu asta, cu pasta de dinți, înainte să facă orice altceva. Și atunci toate bacteriile sunt afectate în loc să consume apă și să mănânce după aceea. O altă problemă pe care am descoperit este că diferite otrăvuri din organism afectează flora bacteriană și astfel și funcțiile întregului organism. Și atunci sunt diferite uh, otrăvuri, uh, medicamente de exemplu, uh, sau uh, alte otrăvuri din aer sau din apă sau pe lângă pasta de dinți care, dacă sunt într-o cantitate mai mare și luate continuu, organismul nostru le stochează în os, le stochează în creier și poate sunt și în intestine sau în sânge sau în limfă și atunci ele pur și simplu afectează funcțiile organismului, afectează flora bacteriană și în timp nu se mai metabolizează a ceea ce noi avem nevoie. Asta este o altă cauză. Însă, cea mai mare problemă pe care am descoperit-o a fost și este întotdeauna stresul, mânirea sau conflictul, ce agravează sau activează orice problemă fiziologică. Adică chiar dacă eu am niște otrăvuri stocate în organism, că adică am folosit medicamente prea mult timp sau am fost folosit pasă de dinți care mă afectează sau altceva. Întotdeauna ce afectează cel mai tare și ce activează toate aceste otrăburi este stresul, conflictul. Uh, aceasta agravează orice problemă pe care eu am fiziologic. Și ce am descoperit cu pacienții e că dacă îi ajut să rezolve aceste probleme, în special stresul, nu mai au nevoie de vitea mea, 12. Și dacă ajutăm să rezolve și problemele de otrăvire, eu am rămas, la un moment dat, cu toate suplimentele. Adică aveam multe uh, suplimente de vitamina B12 și uh, când am văzut că îl pot ajuta pe pacient să nu mai aibă nevoie de suplimentul acesta, a rămas pur și simplu cu ele pentru că nu am mai putut să-l recomand. Și ne-am mai dat celor care le-am pus să, să le ia, cine vrea să ia, să ia, dar eu am spus, eu nu mai pot să recomand că nu mai ai nevoie. Ți-am rezolvat cauza organismului tău, metabolizează și atunci de ce să-ți mai recomand un supliment care pur și simplu nu ai nevoie? Dar ce se întâmplă în cazul în care aceste probleme spirituale nu sunt rezolvate și cineva ia aceste suplimente de B12? A ajută? Ajută. Ajută la efect, însă în timp apar totuși probleme pentru că se degradează organismul și dacă, dacă în primul rând apare o problemă de B12 și o rezolv cu suplimentul, B12 tot o să scade, iar eu încerc să o mințin, sunt unii care iau supliment și tot nu se metabolizează vitaminul B12. Însă chiar dacă am rezolvat această problemă de B12, o să se dezvolte altă problemă. Pentru că n-am rezolvat cauza. Da? Adică, um, trebuie să iasă la eviană că eu am o problemă. Adică ori este pe geam, ori iese pe ușă, ori este pe un alt geam, dar tot iese la ivială. Da? Um, în cele mai multe cazuri. Însă, la unii iese mai devreme, la alții mai târziu, uh, dar problema tot va trebui să iasă la ivială cumva, cândva. Bună. O altă vitamină care este foarte necesară și care e adusă în discuție foarte mult în perioada rece, în sezonul rece, nu? Este vitamina D. Ce facem cu această vitamină dacă ar trebui să merge la farmacie? Exact. Da, o întrebare foarte bună. Este un lucru cu care eu însu m-am confruntat <coughs> ani de zile. Și acum, în primul rând, vitamina D este absolut esențială pentru diverse funcții, funcții din organismul nostru. Ne nu putem trăi fără vitamina D, cel puțin așa mi se spune, dar sunt unii care au reușit să trăiască fără ea pe perioade lungi. Ideea care ni se transmite însă este că soarele în zona noastră nu este destul de tare în timpul lunilor curând, adică septembrie la aprilie, și de aceea nu se produce destulă vitamina D. Iar datorită acestui fapt, radiațiile solare sunt mult mai slabe la noi, iar datorită acestui fapt, pe perioada lunilor curând, suntem îndemnați să luăm vitamina D. Inclusiv copiilor să le administre. Absolut, altfel mm -hmm. se produc tot felul de reacții și de probleme la copii. Și este foarte important să ai vitamina D un organism. Da? Concluzia ă, acestor idei este că avem nevoie de vitamina D ca supliment, în mod special concluzia acestor învățături care ne se transmit, este că avem nevoie de vitamina D ca și supliment, în mod special în perioada lunilor curând. Exact, și copiilor până la, nu știu, la ce vârstă, un an, doi, parcă. Că... Și adulților, trebuie să. Da. Ia. Dar copiilor. Da. A, ni se spune că trebuie să ia continuu. Și vară, și iarnă, în cele mai multe cazuri, uh, cu cantități mai mici în timpul verii. Aici este experiența mea. Uh, în anul 2007-2008, în acea iarnă, am avut mâinile ceva asemănător cu ce este aici. Am o special imagine imaginea din uh, dreapta, jos. Ce mi s-a întâmplat în acea iarnă a fost uh, uh, Că, pur și simplu, îmi pielea aici, pe partea dorsală a mâinii și nicar și cum aveam tăieturi de hârtie. Mm -hmm. În special era problema când băgam mâinile sub apă. Wow! Era dureros extraordinar, dar îmi țășinea sângele, pur și simplu curgea sângele. Și lucram atunci a, a, în programări, în filmări a, cu a, Amazing Discoveries Canada cu Walter Weiss echipa lui, uh, cei de acolo, uh, și pur și simplu îmi sângere sângele și era foarte dureros. Și l-am întrebat pe Walter Weiss odată, el fiind om de, om de știință, am zis, măi, nu vreau să folosesc creme. Pentru că știu că crema ajută doar efectul, dar trebuie să fie o cauză. Încă de atunci aveam ideea asta, pentru că începeam să studiez foarte mult Biblia, și Dumnezeu Asta m-a ajutat să înțeleg din Scriptură, trebuie să fie o cauză. Și am zis, care este cauza. Și de mi-a zis, trebuie să fie o lipsă de vitamina A, o lipsă de vitamina D. Și atunci, pentru vitamina A, am zis, nu-mi trebuie supliment, mă duc direct la morcovi. Betacarotenul. Și atunci am luat morcovi, am mâncat mai mult morcovi, dar n-am simțit nici măcar o ameliorare. Și atunci, am zis, ok, vitamina D. Păi, Mă duc la farmacie? Nu. Ieși direct în soare. Era iarnă, dar au mai fost zile atunci, special care erau, am prins așa printre nori, soare, am ieșit la soare și în două zile n-am avut nimic. Și atunci a fost pentru mine, wow, uite mm. cauza care rezolvă simptomul. Și atunci am realizat că chiar și iarna, pot să rezolv problema. Însă, datorită că lucram foarte mult în interior, am ajuns să a, și cu paciențe și cu alții am ajuns să fiu dependent de vitamina D. Și anual, de atunci încoace, luam suplimentul și trebuia să-l folosesc. Pentru că lucram foarte mult dimineața până seara, tot timpul înăuntru, a, rare ori reușeam să ies în afară. Și ca să nu-mi apară această problemă, luam în continuu suplimentul. Și era bine? Era mai bine. Uneori. Adică... Uneori aveam... Uneori? Da. Uneori aveam probleme pentru că luam supliment în continuu și luam cantități mari. Uh, Vigantol, de exemplu, lei Luam 8, 10 picături, 14 picături și nu mi ajutat deloc. Uh -huh. hmm. Și trebuia să le iau pe perioadă lungă. Dar tot timpul mi-aduceam în minte că atunci când am, am început problema două zile a trecut, stem la soare. Și am zis, ceva nu e bine cu suplimentele astea. Ceva nu merge. Și atunci am încercat alte suplimente și alte suplimente. Și totuși, nu aveau efectul pe care l-a avut expunerea la soare. Din nou, dependență de ceea ce ne-a oferit Dumnezeu, nu? Exact. Ori asta, ori suplimentul, nu? Și... Una dintre motive pentru care vitamina D a, este diferit de ceea ce ne, expune, a, de ceea ce ne oferă expunerea la soare, este că nu este singura nevoie împlinită prin expunerea la soare. Avem și serotonina, dar și alte lucruri pe care noi a, beneficiem de ele când ne expunem la soare. Serotonina este precursorul melatoninei este hormonul fericirii. A, și atunci a, când te expui la soare, ești mult mai bine dispus decât atunci când nu te expui la soare și ești mai posomorât. Vitamina D cumva ar trebui să facă asta, dar nu face. N-are cum. Da? Și atunci asta este un lucru foarte important. A pe un alt lucru important este că Richard Von Brand a stat 14 ani în subsolul închisorilor comuniste fără să vadă lumina soarelui. Și întrebarea mea a fost stai un El n-a avut farmacie. Și totuși a putut să trăiască. Nu știu dacă a avut probleme fiziologice sau nu, la asta nu l-am întrebat, nici n-am avut oportunitatea, nici n-am auzit să fie exprimat dânsul ceva. Dar ce a fost interesant este că relația lui cu Dumnezeu se pare că a suplinit nevoile. Sau Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a păzit. Și asta vedem în, în Biblie în multe exemple. Adică, a, cum îl avem pe Moise, care a stat pe munte cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânce fără să bea. Pe asta înseamnă că numai Dumnezeu i a putut împlini nevoile. Și pentru mine a fost, hm, ce mai important? Suplimentul? Sau relația cu Dumnezeu? atunci am înțeles că problema este una spirituală în mod special. Dar un alt lucru este ce vom face în timpul când nu vom putea vinde și cumpăra. Dacă eu depind de vitamina D și cred această narrativă care eu se spune, sau această învățătură că sunt absolut dependent de vitamina D, ce voi face în timpul în care nu voi putea vinde și cumpăra? Pentru acel timp noi trebuie să ne pregătim atunci chiar trebuie să fiu dependent de farmacie, chiar și de vitamina D sau pot să mi-e suplinesc altundeva. Din exemplu lui Richard Wurmbrand am căutat și eu soluții și în special din experiența personală cu soare. Și prin harul Dumnezeu cred că am găsit. Am avut la un dat o pacientă care mi-a venit, care avea o nevoie, avea o, o anemie de vitamina D. Dânsă, stătea la soare, lua chiar supliment de vitamina D și totuși nu metaboliza vitamina D. Ah, interesant. Și atunci am rămas șocat. Am zis mai ok, nici măcar soarele nu împlinește nevoia. Și atunci, care cauza? Și... Atunci am descoperit pe Dersac că, de fapt, organismul nostru refuză să metabolizeze anumite, anumiți nutrienți datorită unor probleme spirituale. Așa cum spune în Biblie, în Proverbe 17 cu 22, un duh măhnit usucă oasele. Adică o problemă spirituală duce la probleme fizice. Și Odată ce am identificat problema dânsei spirituale, un conflict, un stres, și am eliminat și am rezolvat, am ajutat-o să rezolve acea problemă, și chiar cei care ne vizionează pot să urmărească uh, linkul uh, despre cum să rezolvăm stresul, odată ce dânsa și-a rezolvat acea problemă, nu am mai avut probleme cu metabolizarea. Și a fost, wow! Acum chiar poate metaboliza, adică stă la soare. Și are ce tot ce are nevoie. Însă, studiind pe pacienți, am descoperit că este nevoie doar de expunerea feței la soare ca să asimilezi vitamina D împreună cu celălalt. Și atunci, credeam că până acum, credeam că trebuie să-mi expun cu tot corpul la soare. Și apoi, iarna asta este cam imposibil. <lăși> nu ai cum. Dar vara, da, o mai faci. Însă, ce faci iarna? Și atunci, studiind pe pacienți și văzând ajungând la această, la această descoperire că, neurologic, a, a, organismul nostru are nevoie să expună doar fața. Și așa wow! Extraordinar cât de, cât de frumos ne-a creat Dumnezeu! Pur și simplu trebuie să-mi expun fața, să privesc către soare, Unde este Soarele? Și aceasta este un mesaj atât de frumos pentru că, în Biblie, Hristos, Iisus, este asemănat cu Soarele. Pentru că El este Cel care ne împlinește toate nevoile. El este pâinea vieții. El este apa vieții. El este neprihănirea și soarele neprihănirii noastre. Adică Cel care ne împlinește nevoile cele mai profunde. Și atunci eu trebuie să privesc la Hristos. Așa nu vezi la soare. Ca să ne împlinească de la El nevoia. Pentru că El a creat soarele. Și atunci privim la El, privind la ce a făcut El, pot să nu împlinesc nevoia. Asta ușurează împlinirea nevoii vitaminei D în timpul iernii. Pentru că trebuie să-ți expui doar fața. Apoi, am mai descoperit că chiar și iarna, dacă stai cu fața către soare, chiar pe timp înorat, tot se asimilează vitamina D. Asta am testat pe mine. Pentru că nu de mult uh, acum fiind de februarie, undeva în ianuarie, uh, aveam mâinile din nou pline cu sânge, uh, nu pline, dar am început deja să mă doară și aveam uh, câteva eturi din acelea ca de hârtie pe amele mâini. Și am zis, hai să testez. oare chiar am nevoie de soare de plin, de razele solare, sau se poate asimila. Uh, vitamina D și alte nevoi prin expunere la soare, doar stând cu fața către soare, chiar dacă este noros. Și m-am dus cu fetele uh, la saliuș, și în timp ce ele se jucau, am stat cu fața cam unde am crezut eu că este soarele, și am stat 15 minute, 20 minute, nu știu exact cât am stat, dar m-am expus cu fața către soare de mai multe ori. Fiind denorat? Fiind denorat. Și chiar nindia, și atunci era norat mai gros. Și am stat așa. Și ce am observat este că o zi, două mai târziu, s-a oprit sângera și s-a dus. Și am zis wow! Foarte interesant! Da! Am zis... A, și atunci ce mai dat seama că, de fapt, razele solare totuși străpung sau trec prin nori. Pentru că, de fapt, este lumină. Nu este întuneric. Și de unde vine lumina? La soare! Întotdeauna. Da? <laughs> și atunci... Chiar dacă nu trec acele, toate razele solare prin Soare, totuși trec. Și se pare că noi putem asimna, dar cred că cel mai mare lucru este credința. Că privind către ce a creat Dumnezeu, Dumnezeu nu poate gândi nevoie. Da, e interesant uh, exemplul care l a adus cu pacienta, luând vitamina D, stânși la Soare și tot avea probleme, ceea ce înseamnă că nu e suficient doar să ai Ceea ce Dumnezeu îți dă și trebuie să la și pe Dumnezeu și credința în El. Absolut. Da. Absolut. Foarte frumos. Sunt însă și alimente care conțin vitamina D, de exemplu ciupercele care au chiar foarte mult verdețurile, în timpul iernii dacă ai verdețuri uscate, ce ai uscat, de exemplu, pătrunjel sau uzică uscată sau alte chestii care le poți folosi ca aliment. Apoi pești, de cine consumă carne, văzul și alte lucruri. Uh, algele, de exemplu, mai conțin. Uh, însă, chiar dacă, deci, prin aceasta ce, ce mă ajută să înțeleg este că nu trebuie să devin, devin dependent de sistemul farmaceutic. O să rămân dependent de Dumnezeu și de ceea ce El mi-a oferit. Asta este cel mai important lucru să reînțelegem, să credem că uh -huh. Dumnezeu ne poate împlini nevoile Absolut. Da, absolut. Din deci... ceea ce el ne dat, sigur. Absolut. Un alt lucru care vreau să te întreb și pe care să-l abordezi este cel legat de anemii. Ce facem cu aceste anemii care apar la destul de multe persoane, adică sunt frecvent întâlnite problemele acestea? Da, da. Am avut pacient, de exemplu, cum am spus, pacienta cu D. Mm. Am avut pacient cu fier. Pur și simplu, i s-au administrat multiple tipuri de fier, pentru că nu mai știau medicii ce să-i prescrie. Avea adică lipsă mare de fier. Și atunci, ce facem cu ele? Întrebarea cea mai importantă este de ce ajunge omul anemic? Adică, care este cauza acelei anemii? Întrebarea logică este dacă lipsa de suplimente este ceea ce duce la anemie. Adică, poate, faptul că nu consum destul fier să ducă la o anemie. Așa cum am dat exemplu cu pacienta cu vitamina D, chiar dacă se expunea și luni supliment și se expune la soare, totuși nu metaboliza. Și atunci a, anemia dânsă nu era datorită că nu consuma suplimentul. Și la fel cu cel cu fierul. Lua foarte mult fier. Diferite feluri de fier. Din diferite feluri, chiar și din Germania, și de până știu unde i-au dat nu metaboliza. Și atunci întrebarea mea a fost trebuie să fie o cauză. Care este aceea? Trebuie să căutăm cauza pentru că anemia este doar un efect. Odată cauza rezolvată, anemia se va rezolva. Și asta am văzut cu pacienta cu vitamina D, am văzut și pe cel cu fier și cu alții. Deci trebuie să căutăm cauza. Care este aceea? Am văzut ca și cauze trei lucruri. În primul rând, și principalul activator este întotdeauna stresul, conflictul sau măhhnirea. Așa cum am spus despre pacienta cu vitamina D, aceasta este ceea ce a făcut organismul să nu mai metabolizeze. Apoi avem otrăvire, infecții sau intoxicații. Acestea, din nou, cum am zis, inhibă organismul, cum a fost cu vitamina B, B12, inhibă organismul să nu mai metabolizeze sau distruge flora bacteriană sau diferite efecte în organism. Iar al treilea cauză pe care am găsit-o sunt cicatricile. Am să fac un uh, video și poate o să pun un link cândva sus pentru uh, ce uh, soluție am găsit pentru cicatrici. Însă cicatricile, de exemplu o operație de cezariană chiar dacă a fost de zeci de ani, ea continuă să lucreze. Continuă să afecteze organismul, pentru că... Acea tăietură, sau ți-ai spart capul mai grav, n-a fost doar o, cica o, o cicatrice tăietură la suprafață a pielei, dacă pătrunde mai adânc, atunci se tau nervi. Chiar se dacă au. sunt uh, mici cicatricile? Sigur, dacă sunt mai profunde, atunci apar inclusiv la ACE. Deci chiar dacă cicatricea este mică, uneori chiar și de la anumite injecții care uh, ating nervi sau așa mai departe, rămâne o traumă în sistemul nervos. Iar această traumă este ceea ce va afecta organismul nu la locul cicatricii, uneori și acolo, pentru că la unii uh, uh, rămâne o, uh, o amorțeală acolo sau uh, au diferite efecte în zona aceea unde este cicatricea, alții nu au, dar au efecte în restul organismului. Iar aceasta este din cauza că cicatricea... Uh, Rămâne o traumă în sistemul nervos, iar sistemul nervos dă ca și semnal a, prin diferite efecte în organism. De exemplu, avem omul cu piciorul amputat a, pe care îl dor degetele care nu mai sunt. Durerea fantomă. Degeaba mai faci masaj la degete. Masajul la piciorul de lemn, cum a ajuns zicala. Nu rezolvă absolut nimic. Deci trebuie rezolvată trauma. Trauma aceea care a fost datorită amputării. Și chiar fetița noastră cea mică a avut un accident și i s-a tăiat aici la, la nas și am uh, văzut diferite efecte pentru că uh, bacteriile, uh, la un moment dat, uh, nu funcționau cum trebuie, a dezvoltat uh, chiar și candida și alte probleme uh, datorită acestei traume care a avut loc aici. Iar tratând acea cicatrice, uh, s-au dus acele efecte. Da, deci trebuie să vedem cauza. Și atunci, traumatismul acestia pot să împiedice sau să ajute la apariția nimiei? Sigur, dar uh, ele întotdeauna sunt uh, activate și agravate de stres. Adică otrăvurile și cicatricile, uh, ele nu, uh, nu sunt activate, să zic așa, sau agravate decât atunci când este și un stres. Stresul este ceea ce agravează totul ah, exact. și atunci cicatrișile devin, <coughs> devin foarte nocive sau trebuie. Deci, până la urmă, cauzele acestea spirituale sunt primordiale. primordiale. Poți să ai la îndemână toate suplimentele din farmacie sau exact. alte exact. vitamine sau minerale. Exact. Da. Deci e foarte important să înțelegem asta. Acum vrem să dăm o înștiințare sau o avertizare. Nu elimina suplimentele până când nu rezolv cauza. Uh, și găsând și rezolvăm cauza, nu vei mai avea nevoie de ele. Atunci poți să le întrerup fără efecte adverse. Și acesta cred că este un, un principiu de echilibru. Și cred că este foarte important. Pentru că uh, dacă eu am lipsă de B12, Uh, și chiar o, o lipsă gravă, ca să nu iau suplimentul, îmi poate face rău. Sau <coughs> lipsă de fier, sau altceva. Uh, și de aceea, până nu găsesc cauza și până nu o rezolv, continuă să ia. Um, și atunci continuă să iei, ca um, <coughs> De deci aceea este foarte important ca pacientul să știe aceasta, chiar dacă nu ar trebui să fim dependenți de aceste suplimente, chiar dacă unele dintre ele sunt otrăvite și nu știm care, totuși trebuie să rezolvăm cauza. Odată ce rezolvăm cauza, nu vom mai avea nevoie de ele și atunci nu mai am de ce să le mai iau. Însă ca să iau suplimente în continuu cât trăiesc eu, nu este rezolvat. Nu e, o e, e o dependență completă. Da, dacă însă nu găsesc cauza, iau, până când Dumnezeu mă ajută să găsesc soluția. Dar asta este un motiv în plus ca să ne luptăm să găsim cauza, să rezolvăm. Deci în toată această problemă a suplimentelor, văd că ceea ce este, așa cum am amintit, ceea ce este primordial este cauza spirituală, să, să înțelegem care este și să o rezolvăm. Da. Exact. De altfel, putem să consumăm cele mai bune alimente, cele mai bune suplimente, nu ne vor ajuta, dacă exact. nu înțelegem care este cauza. Exact. Acum vrem să mergem puțin mai departe, pentru că omul, având de această nevoie absolută de sănătate, poate să-și aleagă cele mai potrivite alimente și cele mai potrivite suplimente. Însă, citim în Biblie despre Ilie. am mers ale două zi, spune Biblia, s-a așezat sub un inupăr și a dormit acolo. Apoi a venit un înger, l-a trezit și a mâncat o turtă și a făcut apă. Și apoi el a făcut o călătorie de 40 de zile, cu puterea care a primit-o din această hrană. Acum... Până la urmă suntem dependenți, absolut dependenți de, de mâncare, de, de suplimente. A, trebuie să facem un scop în sine din acestea sau Dumnezeu este Cel care ne, ne întreține. Exact. Dar asta este un punct foarte important. A, pentru că dacă Dumnezeu mm. nu ne va întreține, ce vom face când nu vom putea vinde și cumpăra? Nimic. Și se va interzice chiar să creștem ceva. A, sau vor vom fi alte probleme. În momentul acela trebuie să găsim în Dumnezeu doar scăparea noastră. Da, nu trebuie să aducem vremurile acelea acum peste noi. Dar trebuie să învățăm în timp de pace cum să trăim în, în timp de structurare. Și așa cum ai spus în acel exemplu foarte bun, a, degeaba am totul. Degeaba am toată mâncarea regală la îndemâna mea. Dacă nu-L am pe Dumnezeu, ce fac? Dacă El nu-mi dă sănătate, ce poate să-mi dea sănătate? Dacă El nu-mi dă viață, ce poate să-mi dea viață? Așa că foarte bine ai punctat. Noi avem nevoie de Dumnezeu, în primul rând. Și la asta vreau să ne uităm puțin. Îl avem, în primul rând, pe Isus Hristos, în Matei, capitolul 4, care a fost în, dus în pustie.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 Ai o nevoie. Fă din piatra aceea pâine ca să îți împlinești nevoie. Problema nu era împlinirea nevoi. Și problema era de unde îți împlinești nevoie. Și satana i-a sugerat lui Iisus să își împlinească dintr-o piatră. I-a dat Dumnezeu vreodată piatră omului să mănânce piatră? Nu. Adică hrănește-te, a zis Satana, mm. din altceva decât ce ți-a dat Dumnezeu. Aceasta a fost problema și la Adam și eu. Dumnezeu i-a spus din tâsta să nu mănânci. Satana a zis nu, de acolo să mănânci. Și Isus i-a spus foarte frumos, omul nu trăiește citând din neutron, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din de Dumnezeu. Și aici vedem că dependența noastră trebuie să fie de Dumnezeu. Nu de hrană. Da, Dumnezeu mi-a dat o hrană, iar dacă Dumnezeu îmi zice mănâncă, mănâncă. Dar dacă nu voi mai avea hrană, din ce voi trăi? Din Dumnezeu. El trebuie să fie cel care îmi dă viață, pentru că doar El îmi dă viața, de fapt. Dar El este cel care poate să îmi nevoile. Inclusiv prin hrana pe care tot El mi o dă. De aceea, în Matei capitolul 6, versetul 31-33, Iisus Hristos ne-a spus Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, adică cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de El. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și aplianirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și este foarte frumos acest verset. Adică, pur și simplu, Iisus ne pune înainte ce trebuie să căutăm. Pentru ce trebuie să ne îngrijorăm, să zic așa. Pentru ce trebuie să depunem efort. Și spune, nu depuneți efort pentru a căuta să vă împliniți nevoia de a mânca, de a bea sau de temperatură, de îmbrăcare. El ne spune ca să ne focalizăm pe altceva. Să ne focalizăm pe a căuta Împărăția Lui Dumnezeu, adică ai sluji Lui, a face parte din Împărăția Lui Dumnezeu, a sluji Lui Dumnezeu ca și cum îngerii din Împărăția Lui slujesc Lui Dumnezeu și a căuta neprihănirea Lui, adică neprihănirea pe care o dă Hristos, ca să trăiesc, după placul Lui, să trăiesc din Dumnezeu. Și odată ce uh, caut însă ce să mănânc, ce să beau, Uh, cum să mă îmbrac, nu o să mă mai, mai pot căuta pe celelalte două. Nu o să mai am timp. Însă dacă caut celelalte două, îmi zice Iisus, de zeu și neprihănirea Lui, celelalte îmi vor fi date. Cât de frumos este acest lucru. Trăim într-un timp în care oamenii sunt îngrijorați pentru sănătatea lor, da? Ce să mănânce, ce să să ce medicament să iau, exact. Ce exact. Să iau. Exact. sau ce să beau. Cunosc persoane care au trăit cu, cu multă atenție după cele 8 principii ale sănătății New Start și totuși au murit de cancer. Acum, într-adevăr, este pericolul să ne punem cumva încrederea în aceste principii de sănătate, în aceste alimente sănătoase și să nu ne punem încrederea în Dumnezeu. Exact. Adică, dacă cauți să-mi salvez viața focalizându-mă pe astea, o să pierd. De aceea... Eu nu trebuie să mă, cum zice Iisus, nu vă îngrijorați de aceste lucruri. Eu trebuie să mă îngrijorez. Sunt eu în al Lui Dumnezeu? Sunt eu slujitorul Lui Dumnezeu? Fac eu ceea ce Dumnezeu îmi cere? Am eu neplienirea Lui Dumnezeu? Împlinesc eu legile Lui datorită că Hristos este în mine? Atunci nu mai am de ce să mă îngrijorez de celelalte. Nu că ele nu trebuie împlinite, nu că nu sunt importante, ci noi trebuie să punem calul înaintea carului. Nu invers. Adică hai să facem ce ne cere Dumnezeu în primul rând și ce celelalte vor fi împlinite. De deci ce atât de frumoasă este a, această promisiune a lui Iisus. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și este foarte important, de pur și simplu încrede în Dumnezeu. El știe tot ce ai tu nevoie. Nu te îngrijora. Încrede-te în El. Pe când lumea ne spune, nu, nu, încrede în om.” Îngrijorează-te de care nu supliment suplimentul să-l că de suplimenti de zi, nu mai știu ce să mai iei. da, Și atunci omul se îngrijorează de chestia, și este adus în confuzie în loc să nu încrede în Dumnezeu. Atunci când căutăm pe Dumnezeu și facem din El cea mai înaltă preocupare noastră, cu siguranță că El ne va da și înțelepciunea să știm cum să ne hrănim într-un mod echilibrat așa încât să avem un aport suficient de vitamine și minerale și alte lucruri de care avem nevoie. Absolut. Absolut. Foarte important. Aici este încă un text, o avertizare cumva care răspunde la întrebările noastre privire la suplimente. În Hagai, capitolul 1, versul 7 la 11, ni se spune, așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Adică analizează-te. Vă așteptați la mult, și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. În alte cuvinte, ai semănat mult și l-ai adus acasă puțin. Te-ai așteptat mult la ceea ce ai făcut din rodul muncii tale sau ce ai făcut și iată că era puțin. Pentru că eu am suflat asupra lui. Interesant. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn. Peste tot ce poate aduce pământul. Peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Uh, pf, extraordinară revelație. În alte cuvinte, dacă tu te îngrijorezi pentru ce să mănânci, ce să bei, ce să te îmbraci și nu-L cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu va fi împotriva ta. Pentru că nu-L cauți pe El. Și nu realizăm că toate aceste lucruri, tot El ne le dă. Și atunci, eu îl las pe El deoparte, mă despar de El și fug, contrar Lui, să caut aceste lucruri. Și Dumnezeu zice, pe dacă eu nu ți le dau, cum vei da de ele? Cum le vei găsi? Dar nu realizăm acest lucru, cred că parcă suntem orbi. Foarte frumos Apostolul Pavel spune că dacă Dumnezeu mi a dat pe Domnul Isus Hristos ca să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate, toate le plânde. Le plânde. Exact. Și în Hagai este atât de interesant că spune că eu am adus seceta asupra tot ce produce Pământul, dar și asupra omului. Păi omul mănâncă, ia suplimente. Cu cât mai multe suplimente ia, cu atât mai bolnav este. Cu cât mai multe medicamente și medici sunt, cu atât mai bolnav este omul și omenirea. Și nu mai scăpăm. <coughs> Suntem acum a, a, în al doilea an de pandemie. Păi cu cât mai multe promisiuni ne fac că vom scăpa, cu atât mai mult se întețește pandemia, cu atât mai multe cazuri sunt. A, ah, asta este soluția. Și omul fuge acolo. Și mai rău este. Și acum mi s-a spus că acoperirea feței și nasului este, de fapt, neconstituțional. Exact ce ne-au dat este exact ce nu ne ajută. Ca să vedem ce deșurtăciune este să încredem în oamenii. Exact. Ar trebui să vedem. Dar atât de trist este. Că omul atât de mult și-a pus încrederea în om încât este orbit să vadă ceea ce Dumnezeu îi spune. În Hagai, capitolul 2, versetul 15, la 17, se spune, uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi. În alte cuvinte, măi, analizează ce s-a întâmplat și puneți întrebarea, de ce? Da? Și asta este, cred că problema în această pandemie, că omul nu analizează. Pur și simplu, crede omul și ceea ce spune omul. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu era unia decât 10. În alte cuvinte, ai strâns o grămadă care ar fi ca și 20 de măsuri. Ai te aștepta să fie 20 de măsuri, dar când o analizezi, opa, când e 10? mai puțin decât m-am așteptat. Când veneau la Teasc să scoadă 50 de măsuri, nu era unul decât 20 V-am lovit cu rugină în greu și cu dăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Wow! Adică, dacă Dumnezeu nu-mi dă, de ce am mă lupt? Dacă Dumnezeu nu mă binecuvintează, va avea doar blesten. Și tot ceea ce cred că fac bine, se va întoarce doar împotriva mea. Deci atât de frumos a spus Isus, Nu vă îngrijorați pentru ce veți mânca, bea sau îmbrăca. Căutați să mai întâi împărăția Dumnezeu. Și atunci totul veți fi împlinit. Mâncarea pe care o veți mânca, vă va împlini toate nevoile voastre. Pentru că Dumnezeu te binecuvântează. Chiar dacă e doar o turtă, nu? Chiar dacă e doar o turtă și un pic de apă. Da? Amin. Și cu Daniel și Adragmeșac și Abednego. Da? Nu au mâncat din bunătățile împăratului atâtea lucruri bogate, cu atâtea lucruri. ci o mâncare simplă. S-a apă. Și erau totuși mai bine pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. Erau de zeci mai mai înțelept ca toți ceilalți, pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. și am ce caut eu? Caut eu să mă salvez? Eu să mă salvez? Sau caut binecuvântarea lui Dumnezeu? Și dacă caut bine Cuvântarea Dumnezeului și împlinesc uh, ceea ce Dumnezeu spune, adică să caut împărăția lui și să am neprijenirea lui, în momentul acela când Dumnezeu ne comentează, este bine comentat. Altfel, alerg și tot mai mult trebuie să alerg, și tot mai mult trebuie să mă stresez, și tot mai mult sunt bolnav și tot mai mult de lipsă. Și nu știu de ce. În Ieremia ni se spune, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și-și abate inima de la Domnul. Este exact ceea ce vedem astăzi. Pur și simplu ne încredem în sistemul medico-farmaceutic, în ceea ce ne se spune, ceea ce suntem învățați la grădiniță, la școală, la universități, ceea ce ne se spune de către alții părinții noștri chiar care au învățat aceste lucruri și vedem doar blestem. Și din blestem ajungem într-un alt blestem. Însă, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a care în dește este Domnul. De aceea cred că acesta este cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l căutăm și anume, binecuvântarea Lui Dumnezeu. Când găsim binecuvântarea Lui Dumnezeu, totul va merge bine. Cred că, până la urmă, ideea acestei prezentări, pentru că am ajuns la finalul ei, este aceea de a ne detașa de oameni, în sensul de a nu mai fi dependenți de ei, de ceea ce mă oferă ei, și de a ne lega... De Dumnezeu, dar ne încredem în El și să nu căutăm căi prin care să îmbunătățim calea naturală prin care El vrea să ne ofere tot ceea ce avem nevoie, ci doar să ne încredem în El și să primim de la El ceea ce este pentru noi. Amin. Pentru că dacă căutăm să ne salvăm viața, cum a spus Isus, vom pierde. Și atunci este mai important ca să mă încredem în Dumnezeu, să caut voia Lui, să cad în împlinirea legilor Lui și atunci va fi toată binecuvântarea acolo. A, și aceasta este ceea ce se vede în Biblie. Al avem, de exemplu, pe Moise, care la 120 de ani a fost mai sănătos că la 40 de ani. A, când ne în Dumnezeu, care în viața și sănătatea, totul va merge bine. Și sper că să fie un mesaj de încurajare pentru că care ne ascultă, inclusiv pentru noi, să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și să... A, în cuvântul Lui și atunci ne va fi bine. Suntem la final, ne bucurăm că am reușit să parcurgem și această prezentare. Trebuie să învățăm într-un timp scurt, să depindem într totul doar de Dumnezeu. Amin. El să ne ajute la aceasta pe noi și pe toți cei care ne privesc